Еволюція. Мільйони років минуло з того часу, як з'явилося життя на Землі. Тварини, які жили тоді, дуже відрізнялися від тварин, що живуть нині. Це означає, що за минулі тисячоліття вони розвинулися або еволюціонували, пристосувалися до умов довкілля. Арктична лисиця, вона шпесець. З пухнастою шубою не замерзає в люті морози, а біле забарвлення робить її непомітною серед снігів. Пустельна лисиця пристосувалася до спеки. В неї великі вуха, які допомагають тілу охолоджуватися, а хутро – забарвлене під колір піску. Метелики березового п'ядуна раніше мали тільки світле забарвлення, але останнім часом з'явилися темнокрилі метелики. Поблизу заводів на закопчених стовбурах дерев виживали тільки нащадки метеликів з темним забарвленням, бо вони краще замасковані. Викопні окам'янілості – це рештки тварин, які загинули мільйони років тому. Вони допомагають дізнатися, як саме відбувався розвиток життя. Ти теж можеш знайти різні окам'янілості на берегах річок і схилах гір в урвищах. Роздивись о кам'янілості під збільшуваним склом. Ти побачиш, що ці рештки викопних тварин нагадують деяких тварин, які живуть і в наш час. особливості змін вказують напрямок, у якому йшов розвиток і удосконалення властивостей важливих для виживання тварин. Як? Яки? Великі кудлаті беки. Які зустрічаються на високогір'ях Тібету в Гімалаях на памірі, їх густа шерсть зберігає тепло навіть у найхолодніші зими. Більшість яків приручені і утримуються як свійські тварини, деякі живуть на волі. Яка приручили понад 2000 років тому. І досі тібетці розводять цих тварин заради молока, м'яса, шкіри. Шерсті використовують для перевезень. На своїх широких копитах яки впевнено рухаються по гірських стежках. Забарвлення шерсті у свійського яка від чорного до білого. Дикі яки чорні або бурі, більші за розмірами. Низ тулуба і хвіст покриті довгим волоссям, бахромою. На спині горб. Дикі яки виростають майже до 2 метрів завишки, масою до 1 тонни. Самки тримаються разом з телятами у стадах. Самці живуть окремими маленькими групами. Бики диких яків – дуже люті тварини.